Arena lui Cătălin Tolontan, la Europa FM. Un episod dramatic uh, petrecut la Londra, chiar în primele ore ale acestui an, uh, în care un compatriot de-al nostru, Tudor Simionov, 33 de ani, a murit înjunghiat pe în timpul în care apărea un. Apărea un club de noapte. O bandă de albanezi susține presa din Marea Britanie că ar fi comis asasinatul. Deschide o, o temă foarte, foarte dură și care nu îl privește, din păcate, doar pe, pe, pe omul care a, pe bărbatul care a murit. Ci privește zeci de mii de luptători români de diverse niveluri, de la uh, sepepiștii uh, experți și profesioniști care apără demnitarii ONU și până la tot felul de sportivi care, având calități atletice incontestabile, dar insuficiente pentru a lupta în diverse posturi expuse și riscante, fac asta totuși pentru banii în străinătate. Adică noi, fără să știm, încet, încet, an după an, avem o diasporă extinsă, declinată pe foarte multe planuri. Unele dintre ele extrem de riscante în privința profesilor pe care oamenii aceștia le practică în străinătate. Mm -hmm. În momentul ăsta, din statisticile pe care le avem la dispoziție la gazetea sporturilor, sunt zeci de mii de foci sportivi care fac acest lucru în străinătate. Fie sunt bodyguards, fie sunt uh, bouncerii, portari la uh -huh. cluburile de noapte, la discoteci, în uh, uh, locurile aglomerate din, uh, din Occident, la mall și așa mai departe. Fie sunt pur și simplu luptători uh, acolo, sau sunt și una și alta de, de foarte multe ori. E, mergând pe... Mi-e împlau <coughs> foarte mult uh, luptătorii pensionari care sunt uh, la bănci. Dacă ați remarcat, să-i pe aici pentru că cei care au făcut răsport și eu, eu sunt în putere au plecat în da. străinătate, asta e adevărul. Asta mi se pare că sunt un factor major de descurajare a atacurilor armate la bănci, pentru că oamenii care știți, adică hoții, se gândesc, doamne, intru acolo, sigur furniște bani, dar dacă strig mai tare se sperie bodyguardul și face infarct și, Doamne ferește, intru în alte belele, deci mai bine renunț. Mă scuzați uh, pentru... Uh, benuria de forță da. de muncă din România și uh, situația în care a ajuns România cu cele, nu știu, 4 milioane de oameni de suflete care au plecat în străinătate se arată evident și la, și la bănci. Revenind la, la Tudor Simionov și la situația concretă a lui, din care încă o dată reiese un caz general, de fapt o matrice îngrozitoare, lucrurile au stat așa, el a fost prezentat de presa internațională drept canotor. Nu, el a fost canotor doar la, adică a fost canotor, doar la junior și până la tineret. După aceea a fost uh, un sportiv la kickboxing. E una din de, un, un, este unul, uh -huh. iertați-mă, dintre stilurile de arte marțiale, de sportul de contact mai exact, ca să fiu mai precis. Uh, în România există, în momentul ăsta, 75 de federații sportive, în exemplu, cum se spune în canotajul, ca gimnastica, finanțată public, de către stat. Dintre ele, 15 sunt sporturi de contact, de fapt, arte marțiale. Nu punem aici sporturile clasice, judobox și așa mai departe, Aha. care au o tradiție, medalii și. Nu. Uh -huh. Vorbim despre arte marțiale. Deci, din 75 de federații, uh -huh. bun, ai și șiahu și toate cele hambalu, da? da? 15 sunt arte marțiale. Noi avem. adică stiluri de da, luptă, da, avem... în afară de judobox. Avem federații finanțate care se numesc Federația Română de Ceam. Chan Bara, iertați-mi sincopa. Federația Română de Sambo. Astea sunt stiluri de arte marțiale. Este este brazilian. Avem trei federații. Sambo nu a fost inventat de soldații ruși prin anii capoeira, capo da. Mă scuzați. Uh, avem trei federații care poartă numele Karate, Karate Karate tradițional, Karate WTA, uh -huh. adică Uh, uh, aichido, și astea sunt finanțate de... Toate finanțate de stat, dar finanțate în următoarea manieră. Dar cum v să faceți? Nu putem să facem și noi vreo două? Păi, de exemplu, ba da, ba, da, ba da. se poate, că în afară de cele 15 care sunt finanțate, mai sunt foarte multe alte licențiate ca federații. Uh, de pildă, o documentare a este sporturilor pe anul 2017, care privea anul 2017, arăta că, de exemplu, echipa națională de tenis a României, trins de masă, care e și campioană europeană, o performanță foarte mare, având în vedere câți asiatici sunt naturalizați în Europa de către da, celelalte țări da. și noi jucăm doar cu sportivele noastre. Deci a fost campioană europeană, a încasat 300.000 de lei premiile. E, cei de la Chempo, în același an, au încasat 1,5 milioane de lei, de 5 oh. ori mai mult. Pentru că sunt tot felul de campionate mondiale, europene, uh -huh. dunărene, balcanice, mediteraneene și așa mai departe, lună de lună aproape la toate aceste sporturi. Bun. Tragedia care este, de fapt? Tragedia este următoarea. Aceste federații, nu toate, dar multe dintre ele fantomă din perspectiva performanței sportive, generează diplome. Diplome care îi creditează pe cei care le dețin cu posibilitatea de a căpăta posturi de luptă și de protecție în străinătate. Din păcate, ele nu sunt acoperite de realitate. Și una e să fii badigar sau paznic la, o, la o, o, o ușe, pentru că am vorbit cu cei de specialitate și ne-au spus clar, omul acela, românul acela, trebuia să aibă vestă, anticuțit, se poartă asta, uhum. că există mănuși anticuții de protecție da. pe care le porți când ești acolo, și alta este să, să, să fii un sportiv care să ai calități fizice, capacitate fizică și să fii compativ în uh, ring. Da. Sunt lucruri total diferite. Din păcate, există o industrie care uhum. prin șpagă, nu numai prin pagă dar și prin șpagă, generează calificări care îi trimit pe acești oameni în risc de moarte. Pseudo da. Pseudo Foarte e. interesant. Bine, mulțumim foarte mult Cătălin pentru intervenția din această dimineață deșteptarea. Deșteptarea la UEFA